Восьме. Годинник папі показує десяту, коли сходить Емілі. Вона замінила коричневі штани з оздобленням на квітчасту шаль та домашній капці. «Може, це вже наступна ніч?» – думає Хорхе. «Чи це можливо? Як довго діяв укол?» Чомусь втрата часу засмучує більше, ніж вид чого завітреного шматка м'яса. До втрати часу звикнути важко, але можна. В той самий час існують речі, до яких звикнути неможливо. Вона дивиться на тацю, дивиться на нього, посміхається, повертається, щоб піти. "Аго", промовляє він, Емілі. Вона не обертається, але зупиняється біля підніжжя сходів, прислухаючись. Мені потрібна вода. Одну пляшку я випив, а він ще й змішав напій. До речі, він був непоганий. «Ніякої води, доки не пообідаєте», – відповідає вона і піднімається сходами. Дев'яте. Минає час. Чотири години. Його жахливо мучить спрага. Він ще не помирає, але безсумнівно вкрай зневоднений через блювоту і цей напій, котрий плівкою вкриває горло. Ковток води змив би його. Краще два ковтка. Він дивиться на унітаз, але до того, щоб спробувати пити воду з дезінфектором, ще не дійшло. До того ж, я туди вже двічі постяв, думає він. Він дивиться в об'єктив. Давайте поговоримо, будь ласка, він вагається, а потім додає. Благаю вас. Він чує тріскотіння у власному голосі. Сухе тріскотіння. Нічого. Десяте. Минає ще дві години. Тепер він може думати лише про спрагу. Він читав оповідки про те, як люди, загублені в океані, зрештою починають пити те, по чому пливуть, хоча вживання морської води – це швидкий шлях до божевілля. У будь-якому випадку це оповідки, і правдиві вони чи ні, в його поточній ситуації немає значення, тому що найближчий океан починається десь за тисячу милі звідси. А тут немає нічого рідкого, крім отрути в унітазі. Хорхе здається. Він заводить пальці під дверцята клітки, спирається на руку і тягнеться до таці. Спочатку не може як слід її ухопити, тому що край слизький від крові. Замість того, щоб потягнути до себе, він відштовхує її далі на бетон. Хорхе напружується і нарешті стискає пальці. Він втягує тацю крізь дверцята. Дивиться на криваво червоне м'ясо, потім заплющує очі і бере його в руку. Воно холодне й чвакає у долоні. Заплющивши очі, він відкушує. Горло стискає спазм. «Не думай про це», – каже він собі. «Просто розжуй і проковтни». Печінка опускається з травоходом, як сира устриця чи мокротиння. Він відкриває очі і дивиться на скляну лінзу камери. Перед очима все пливе, бо він плаче. «Цього достатньо?» «Нічого». І справді він лише відкусив, лише раз, а залишилося ще багато. «За що?» – кричить він. «Навіщо ви це робите? З якою метою?» «Нічого». «Можливо, камера не має динаміка, але Хорхе не вірить». Він думає, що вони можуть чути його так само, як і бачити. І якщо вони можуть почути його, то можуть і відповісти. «Я не можу!» – ридає він. «Я б хотів це зробити, але не можу! Чорт, забирай!» Але виявляється, що може. Шмат по шмату він з'їдає сиру печінку. Спочатку підступає блювота, але потім він звикає. — Тільки це неправильно, — думає Хорхе, дивлячись на калюжу застиглого червоного желе на порожній тарілці. — Я не виблював лише тому, що мусив це з'їсти. Він підносить тарілку до скляного ока. Спочатку нічого, потім відкриваються двері у верхній світ, і донизу спускається жінка. Волосся намотане на бюді. На обличчя нанесено нічний крем. В одній руці вона тримає пляшку води Дасані. Вона кладе її на бетон поза досяжністю Хорхе, а потім бере мітлу. «Випий сік», – каже вона. «Я вас прошу», – шепоче Хорхе. «Будь ласка, не треба! Будь ласка, припиніть!» Професорка Емілі Гарріс з факультету англійської мови. Можливо, вже емеритка, яка лише час від часу проводить заняття чи семінари, а також відвідує засідання кафедри, мовчить у відповідь. Спокій у її очах переконує Хорхе. Все як у старому блюзі. Плач і благання нічого не покращать. Він нахиляє тарілку і бливає в рот криваве жиле. Кілька крапель бризкають на сорочку, але більша частина проходить горлом. Сік солоний і посилює спрагу. Він показує Емілі тарілку, чисту, за винятком кількох червоних плям. Він очікує, що вона накаже з'їсти й решту вимазати пальцем і облизати його, як льодяник. Але вона цього не робить. Вона перехиляє пляшку Дасані на бік і котить за допомогою мітли до дверцят клітки та крізь них. Хорхе хапає воду, відкручує ковпачок і випиває половину трьома ковтками. Екстас. Вона прихиляє мітлу до краю сходів і починає підніматися. «Чого ви хочете? Скажіть мені, чого ви хочете, і я це зроблю, клянуся Богом!» Вона на мить зупиняється, лише щоб вимовити єдине слово. «Марікон». Затим поновлює підйом. Двері зачиняються. Клацає замок. «Марікон, педик, іспанська».